Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggat! Üdvözlöm, hogy Imre vagyok rádió csodájáról Szeretnék működni Ami csodáról szeretem szeretném. mondani valamit? A csodájáról Segít nekem el az mert egy lakattuk az hogy meg 6-35 éve lebláztuk, és elment. Ahol születtem. Tegnap olyan üdes voltam, hogy egyszerűen semmit nem mond, nem, nem mozdított meg velem. A... Borzasztó. Időnként eltűnik a hang. Vissza én. Nem tudom, miért gondolom, hogy az jobb lesz, de. Igen. Ön volt, Igen, ön hívott. Igen. Szóval, mi történt, nem, nem haragszom egy nap egy szó nem jött ki belőlem és teljesen üres ember voltam hogy meghalj készen és ma egyszerűen a zenéket meghallottam és együtt hallgattunk 30 évvel ezelőtt és vagyok pedig nem volt egy jó kapcsolatunk és mégis menjük, menjük vissza az időben az öccséről van szó? igen aki elment Ausztráliába? Hát, hát nem oda ment, tehát először elment, ugye a szokásos 80-as években, Bécsbe, aztán onnan elment a világot megváltani szegénken. Ön a bátyja? Igen. Hány, Hányan vannak még testvérek? Még van egy nővérem. Ő hol van? Itthon van Magyarországon. Hány éves volt az öccső? 55. Ön hány éves? Ennyi 63 lesz. Mi baja volt? Hát szegény, májrák. De nem ebbe ment el, hanem más baja is voltak szegénynek. Alkohol, drog, egyebek, minden, minden játszott. Ezeket jó kezvében tette, vagy azért, mert nem találta ott a helyét? Hát szerintem valószínű, hogy Amúgy sikerült az élete, hogy szerette volna, hát pedig családot alapítottak, és gyerekei vannak, és gondolhatja, hát tegnap a gyerekétől tudtuk meg. Ilyet, állít. hogy gondolhatja, ilyet nem mondja, mert ilyet az ember csak az mond, akit átéli Igen. ezt, mert honnan tudnám én, nekem egy testvérem sincs, és egy testvérem, egy testvérem sincs nővérem sincs, és nincsen öcsém halva ja. Ausztráliában. És ezek szerint az ő fia fogta magát, és felhívta önt? Hát... Egy sms kaptam tőle, hát szegény, nem tud magyarul, mert nem tanítottam meg az öcsém magyarul se, úgyhogy... Mikor beszélt utoljára vele? Öcsémmel? Egy hónapja körülbelül. Ez egy mennyire aktív kapcsolat volt? Hát, hogy két éve találtam meg őt, úgyhogy a, a Facebookon keresztül, a fián keresztül találtam. Magyarul meg ő fogta magát, elment, és olyan nagyon nem kereste a családjával hát. a kapcsolatot. Hát, igen. De nem, nem. hát Nem, ugye, amikor még az elején, Elején is volt a dolog, meg valahogy ment az élete, akkor volt levelezés, meg egyedek meg amkoriban ugye nem nagyon lehetett más, csak levelezni, meg néha telefonon. Aztán ugye elromlott a kapcsolata a családjával, és mindenkivel a nagy szünet aztán. Bárján, a családjával, ha elromlott, várjál egy pillanat, amikor elromlott a családjával való kapcsolata, akkor az ottani családjával romlott el? Az ottanival, ottanival ottani és szegény ugye. Gondolom ez a rányomta a bélyegét az egész életére az alkohol. Itt is hívott már? Igen, sajnos. Hát már 20 évesen beleesett ebbe a dologba. Apjuk hívott? Hát. Nem. Apa is ugyanez volt. Ugyanez volt. Bármint, hogy az ön apja is hívott? Most a apám volt. Tehát most az vagyunk. Még az hozzátartozik a dologhoz, de még, akkor még az öcsém. A mosta a testvéréknél különböző apa van és azonos anya? Igen. Az ön anyja él? Én, igen. 85 éves, elmúlt 86. És ő már tudja ezt? Még nem. Most Azó... elődöm rajta, hogy... hogy bizakod, bele. Bizakodjunk bele, hogy nem hallgatja a rádióvisort. Nem, um, nem, nem, nem, nem. Miért ment el? Hát, tudjuk, 20 évesen az ember csinál dolgokat. Ha azt hitte, hogy az jobb lesz. Valahol 85, vagy hol vagyunk, vagy 80? 80, kereke 80-ba ment 35 éve. Hova akart menni? Ausztráliába. Hát nem konkrétan, csak el innen menekült a katonasság elől meg hát, gyakoriban ezek a dolgok, ezek így jártottak, hogy mostán volt egy lehetőképp. Ön, ön akkor 28 megadatta. éves volt? 20 éves volt pont. Nem. Volt ön, ön, ön, ön volt 28. Ja, én 28, igen. Emlékszik az utolsó estejükről? Volt utolsó este? Vagy lelépett szó nélkül? Szó nélkül, igen. Hát valószínűleg így, úgy egyszerű. És honnan adott hírt legközelebb magáról? Hú, hát azt már mar, Marauszkáliából, igen. Na most várjunk, ugye ön ez a mostoha testvérség, ez mit jelent? Hogy ugye az édesanyja második házasságából vagy harmadik, vagy ki Igen, tudjuk? második, második. Mennyire volt szoroska önnek egyébként a nővére, édes testvére? Igen, igen, édes testvérek vagyunk. Hát nem volt egyszerű gyerekkorunk, de ez de azt egy egész napos műsor De miért <gül> nem volt egyszerű gyerekkoruk? Hát három éves voltam, mikor édesapám meghalt. Úgyhogy ott maradt egyedül egy gyerekkel, jó anyám. és is utaláltam meg fegyén, engem meg a... A halott férjét, hogy el voltak, karácsonyra elmentek. Nem tudom, hogy a szokásághoz viszonylag eszmére hagyott ott volt a férjem, meg valamelyik éves voltam, egy három éves gyerek. És mennyi, é... mennyi ideig volt együtt a halott apjával? Hát, vagy két napot gondolom, legalább. És mit csinált vele? Bökögett, hát, hát, mi csinál vele? Hát, bökögetni kell ilyen lábával. Mit csinál, sír meg a cikk. És mi baja volt az apjára? Ír trombó Hány éves volt? 44. Nekem a gyerekkori emlékeim, hát ilyen emlékem nincs, hál' Istennek. Egy három éves gyereknek a fejében ez olyan mély emléket hagy, hogy látja magát a halott apjával abban a lakásban, ahol éppen van? Egy igen, egy, egy annyi emlékem van, hogy a, ilyen, ugye a rácsos ágyban voltam, hát hároméves éves. Ja, ráadásul be is volt szálló. Tehát akkor börtönben volt, ugye? Egy, akkor itt ugye a rá, De ne, nem, nem, nem, nem, azt te, de. De, de, de én nem volt. A szekült mellettem, és csak hajtogattam, hogy éhes vagyok. Igen, pont, ezt akartam, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy egy gyerek azért előbb-utóbb éhesé válik. Igen. Ehhez, ha nem, fű, nem haragszik, nem fűt, tehát, tehát erre épelményű ember nem, tehát azon kívül, hogy ezt próbálom elképzelni, természetesen nem sikerül. Ennyit, ennyi, tehát semmit, de, de, tudja, de tudja, nem volt. De tudja mi az érdekes? hogy én most látom a saját lányomról való képet a saját rácsos ágyában, amint mosolyog, én éppen nem vagyok halott, de ez, ezt az Isten most ezt a képet rakta be a fejembe, miközben önnel beszélgettek. Hát azért ez nagy kiba ez volt önnel, szóval azért ez tehát az édesapjával is hát hazajöttek, a, és mennyi idővel rá elnézést, még egyszer is, a 12 élelőjéknak nem való hogy mennyi idővel ráházasodott meg ismét? Hú, hát elég soká, sokáig, hát, hogy mondjam, bekerült a családba ez a második apa. Nagyon sokáig nem voltak házasok, csak ilyen volt házasságban, de hát ahogy ürültünk, csepereztünk, elég szép dolgokat láttunk. Milyen volt a, a, milyen volt a kapcsolata a mostoha testvérével? Vele is szegénykémmel, hát ő is egy nagyon problémás gyerek volt, de hát ezt gondolom ebből adódott, ez az egész családi életből adódott, hogy... De milyen volt, fasasztó... elnést a családi életről még nem mondott semmit? Hát azért, hát mondhatnék, de mondom, ez egy napos műsort is megérne valószínű, de hát... Nem biztos, biztos, hogy műsort hát, nem érne meg, tehát valószínűleg őre a halál Egen. érhatott, mert ugye az embernek az élete, tehát azért lehetséges hogy olyankor majd lerakja akkor nem fogja megbánni, de nem biztos hogy még egyszer elmesélni ezt a történetet szóval nem ezek ugye kicsit, olyan igen. pillanatok ahol az ember egyszerűen szinten tört belőlem az érzelem amit nem is gondoltam de, hogy... de most térjünk vissza el fog jutni a jelen pillanatban lejövő érzelmeihez de milyen volt az az élet amit az előbb leírt, de még se írt le hát alkoholis most apa mellett volt volt szegény édesanyám adna mondja, hát el kell, hogy mondjam, de elmondom, de is, hogy ezt hallgatja bárki, aki engem is, mert hogy, uh, magát is begyószerezte meg magunkat, mind a kettőnket, nővéremet is engem is, és el akart távozni az életből velünk együtt, de nagybátyámnak köszönhetően élünk, éppen hazajött valami ilyen nagybátyám, és megmentett minket, hát aztán... Ez a mostóhaplá... Ez a mostoha egy... is él még? Nem, az már 20 éve meghalt. Alapvetően milyen volt? Tehát hogyan nyomta rá ez az élet a bélyegét a mostoha testvéreivel való kapcsolatára? Hát nem nagyon volt sok együtt létünk, mert ugye hát mi intézetben nevelkedtünk a nővéremmel, mert ugye megtörtént ez a dolog elvett az állambácsi anyukámtól bennünket. ugye. De mind a három Aztán gyereket elvette? De akkor még nem volt az öcsém, tehát ez nagyon korai uh -huh. történet. Én Viszont az öcse az hatam. együtt nevelkedhetett az anyjával? Igen, igen, az, az, az öcse az. Végül is, az öcse végül, is hosszabb, és... az öcse végül is hosszabb időt töltött ebben a családban, mint, aminek ön, mint, aminek, mint amennyi önnek jutott az anyjával? Igen, igen, igen, valahogy úgy. Hát azért ezt önmagában nehéz lehet megemészteni. Hát. És hova kerültek? a fótra, vagy igen. hova? Nem, nem, nem, nem. Én bakonyoslopom voltam, ah. a nővérem az meg Bicskén. Uh -huh. Mert ugye akkor még nem voltak kovádukás uh -huh. intézetek sem, úgyhogy elválasztottak bennünket aztán mondjuk... Hány koráig volt ott? Hát én elsős koromtól korra még voltam, a nővérem az meg ugye egész nyolcadikos koráig, és amikor hazakerült, akkor neki köszönhetően a bulisztai engem is hazahozzanak, úgyhogy akkor visszakerültem a családba. De hát, csodálatos életünk volt. A most ott tartunk, hogy 10 valahány éves valaha visszakerült az édesanyja mellé? Persze, persze, tehát a 7-es korom, az 56-os koromtól már a családi környezetbe jártam. De is hogy is Akkor, a... akkor amnestiát kap az ember, vagy akkor miért kerülhet vissza? Valószínű, hát gondolom. Vagy önkapam, ezt jelent, az anyja ne, kérdé, hát és az a... anyukám valószínű, gondolom. És ott látogatták önt? Rendesen, mire az engedte? Önt látogatták minket? ott a bakonyban? Eség? Önt látogatták ott a bakonyban? Igen, igen, látogatták. Hát nem sűrűn. Milyen élet volt ott? Az szenzációs. Végre <laughs> valami az, az szenzációs. Hát rengeteg gyerek együtt egy csodálatos környezetben... Mai napig megvan az az intézet, hát az most ilyen, azt hiszem, ilyen fogyadékos gyerekekkel foglalkozik az intézet, ott így... de egy csodálatos ilyen, valakinek valamilyen grófnak volt a kastély, és azt csinálták meg, hogy hát akkoriban ezekben egy gyönyörű környezet volt, meg mindenünk megvolt. Hát minden megvolt, de mindenük megvolt. Igen, látja, milyen érdekes az ember, ugye elmondta, hogy hogyan szakítják el otthonról, és ezt csak ugye azt mondja, hogy minden megvolt, hogy az ember azt gondolna, hogy aki nem lehet otthon, annak hogyan lehetne meg a mindene. Amikor visszakerült abba a családba, amely ugye nélkül az édesapját, tehát már eleve nem lehetett az a család, amiben beleszületett, az milyen volt? Eleinte egész normálisnak. Mert hogy akkor nem ívott? Hát hogy valószínű, hogy ívott, valószínű, hogy ívott, csak ugye konszolidáltabban tevékenykedett, és ugye aztán jöttek. Tulajdonképpen egy az a csoda, hogy egy művelt, okos ember volt, zeneakadémiát végzett ember, képzeljen el, aki trombitás. A... Szegény Becher apokája apukája is ívott, tehát önmagában az a tény, hogy valaki zenész vagy diplomás sajnos ne. nem felment és az alól, hogy valaki alkoholista legyen. Igen, igen, tehát ugye, olyan környezetben volt, ahol az ember gondolná, hogy emberi viszonyok között valami, Nem ez van munkájára. az, hogy izé, alkoholista, ez, a, tör, vonis, ez a történet önökkel, elejteni. ez a történet önökkel, ez a begyógyszerezés, um, ezért ő nem kapott valami börtönbüntetést, vagy valamit? Nem. Legalábbis én nem tudok róla. De ezt ő követte el? Édesanyám, igen. Várjon. Az édesanyja követtel, de az, az édes. Éde... Mármint az elkeseredésében. Igen, igen. Akkor, e maraszt. akkor elnézést, nem akarom alaptalon megvádolni azt, aki semmit nem tett ügyben, Tehát ennek egyébként a mostohapjához volt köze, de ő ebben Volt, tevüle... volt, volt. volt köze, de igen, hát, te... Jó, de ebben ő nem vett részt, vagy részt vett? Nem, Nem vett részt, csak gondolom ő volt az indíték. Ezt értem, én ezt értem. nagy részben. Én ezt értem, és ez egyébként három emberre terjed ki, az édesanyjára, és önökre kettejükről? Igen, igen, igen. Tehát egy olyan pillanatban volt, amikor a mostóhapa nem volt otthon? Igen. Jó. Vagy éppen ilyen szévágányom volt talán, gondolom én. Nézze, miután ez a történet nem fog a híreké befejeződni, a telefonszáma benne van a telefonban, ha lehetővé teszi, akkor én három perc múlva visszajol. De te, igen, te, igen de te, az teszem, ez mert a, most úgy a, ez tudok ez menni egy Jó, nem úgy értem, hanem hogy hirtelen ne gondolja meg magát ez a három perc alatt, jó? Nem, nem fogom, nem Jó, kiderül, én csak erre szeretném rávenni. Köszönöm szépen. volt a mostohatestvére testvére, amikor visszatért? E, egy kicsit hangosabban tudnám mondani, mert el kellett indulnom közben, és a van egy kis a kocsiba. Azt kérdeztem, hogy hány éves volt a mostoha testvére, amikor visszatért ebbe a családba? Ah, mármint, hogy én, én hány éves Nem. voltam, vagy ő? Ő. Hát amikor a, visszakerültem a Igen. állami gondozásba, erre gondolsz? Halló? Igen? Bocsánat, csak nagyon rosszul hallom. Hát én, én azt mondjak, hogy hatodikos, hetedikes voltam, ő meg akkor kezdte az elsőt, azt hiszem valahogy így. Magyarul önöknek volt nagyjából 14 közös évük ezt követően. Hmm, fogjuk rá, fogjuk rá. Hát az, hogy mennyire volt közös, <gül> Már, mert később bele is problémák voltak, hogy... Nem középszerű problémák, és ő a folti gyermekvárosban fejezte be az általános iskolát, meg egyebeket. Hogy került oda? Hát ő meg a magaviseletem miatt, úgyhogy katasztrofális volt a szegénynek a magavos felülete. Hát gondolom ez az egész családi áttérből adódóan. Mint ezt ma így az ember már tudja, hogy ez figyelemfelhívás, hogy szegély kiáltása gyerektől a, a, ez, a, ez a fajta viselkedés. Mint 60, akár hány évesen sem már kezdem én is felfogni. Mit csinált? Uh, borzalmas volt a magaviseletet, hát uh, kezelhetetlen volt, elsős korában 65 darab kapott. A család, Eskös, ha, a család, ha akarta volna, se tarthatta volna meg? Hát uh, otthon sem volt egyszerű a történet, tehát egyszerűen mondom tényleg kezelhetetlen volt szinte se az apjával, se az anyjával, se velünk, tehát... Akkor maradtak négyesben? Igen, igen. Hát az a négyes az inkább... Igen, négyes, igen. Mondhatni, mondhatni, négyes, ugye, hát... Ön hány marad... igen? igen? Igen, anya, anya szegény? Anyám szegény, ugye, az egyedüli keresetéből, mert amit az a jó ember keresett, az mint a... <gül> nagy hányadát a torkán eresztette le, hogy Azt é, nem mivel te. foglalkozott? Édesanyám, hát az takarítonő volt annak idején. Ön mi? milyen képzettsége nem volt. Igazából. Önből mi, lett? Hmm. Önből mi lett? lett? Önből mi lett? Önből mi Én belőlem? Uh -huh. Hát remélem normális ember. Én egy a szakmám tanult szakmám, az bútorasztalos, amúgy nem dolgozom benne már, az elején dolgoztam valamennyi keveset, de hát akkor nem nagyon lehetett megélni, és akkor hivatásos gépkocsi erre fértem. Családos? Igen, igen, igen. Valaha kiegészült-e a család fótot követően? Hát együtt éltünk, együtt éltünk, de őcsém már ugye a fotról, mikor kijött, akkor ő már szintén szakmát tanult, autószerelő lett, és úgy jött ki, hogy rendes ember lesz belőle. El is indult a pályáján, de ott is megakadt ő is az alkoholal rögtön. Fotót hány éves korában hagyta ott? 14-18? Hát nem tudom, hogy a, az iskolai... Ugye a szakmás dologgal az ember, hogy hány éves korában 16-17 évesen, vagy nem tudom már hány évesen Milyen gyakran találkoztak? Akkor? Elnézést csak szakadozik. Milyen gyakran találkoztak akkoriban? Ott vagyunk a 70-es évek legvégén. Hát együtt laktunk, igen. Együtt laktunk. Tehát akkor visszatért a családba? Igen, igen. Hát nem nagyon volt más lehetőségünk. Anyát, negy, -e anyát mennyire rázta meg a fiának a távozása? Megszabadult, inkább úgy mondanám. Mennyi idő után, jelent, mennyi idő után jelentkezett Ausztráliából? Azt mondja, hogy ez egy olyan 7-8 év talán eltert. Édesanyja, hát soha, akkor, édesanyja sose járt nála? De, de, de egyszer kivitte jó anyámat, igen, amíg a... Mm. Mert, ahogy, hogy is mondjam, akkor olyan a 90-es évek elején talán. Valahogy akkor ezt én volt édesanyám egy hónapig, de hát... Mm. a úgy jött haza, hogy... Örült, hogy megszabadult. Még egyszer... Uh, hogy uh, önök leveleztek? Leveleztünk, igen, annó voltak levelezések, és uh, hát, hogy mondjam, az ígéret fölgye, az túldult ránk, azt aztán, tudja, az ígéretek nem kerültek beváltásra. Nem tudom, csak annyi, annyit akarok önnek elmesélni a magam életéből, nem lesz hosszú, hogy kinyílt az a konzerves doboz. Ismeri biztos azt, annak idején a szendvicseket rakták bele, a, ilyen alumínium izé volt Mindenki ebben igen, járta. Igen, igen, igen. És abban volt. Ugye nagyon sok családi fotó maradt rám, de abban külön voltak, és az szétesett tegnap, vagy tegnap előtt, és nem akartam mindeniket visszarakni, hanem elkezdtem őket nézni, és elkezdtem kidobálni azokat, akiket nem ismertem. És arra gondoltam, hogy Jézus Mária, én most kiktől szabadultam meg, akik a szüleimnek vagy a rokonai, vagy barátai, vagy a tudjai, kik voltak én, meg ott széttébegettem ezeket a fényképeket, vagy azt gondoltam, hogy megsemmisítem őket, hogy könnyebb tőlük megválni. De én például az elmúlt időben, amikor arról beszélek, hogy permanens érzelmi sok alatt állok, akkor például gondolok erre, mert ahányszor félre eltépek egy fényképet, mindig az jut az eszembe, hogy valami élő szövetbe vágok bele egy késsel, csak egész egyszerűen tudom, hogy előbb-utóbb kifogom dobni, és közben az van a fejemben, hogy amit elviszek, azt az egészet hogy fogja majd kidobni az én lányom, és ettől az egésztől úgy. És akkor visszatérünk az ön történetéhez. Mi lett az ön öcséből Ausztráliában? Hát eleinte egész normális életet ért, mondom. Talált magának ott egy kinti magyar jó embert, csinált ilyen minőségi ékszer dobozokat, ugye, a gémántoknak, meg egyebeknek ilyen gyönyörű, frissebb élet ékszer dobozokat gyártott inti magyar, és akkor oda bekerült, és ugye Samár Létván egész éppen magátja a magát, művezetői szintre, meg minden, és azt hittük, hogy, meg ő is azt hitte, meg utazott a világba, tehát volt Amerikától Japánig ide-oda-oda -oda -oda ment, ugye akkor, hát akkor jöttek ugye a, ezek a ígéret földje levelek, és akkor egyszer csak nagy szünet, sokáig nagy szünet, és aztán... Mások szóltát tehát a, a nagybátyám szól, meg a, az ő gyerekei is kint vannak, ők tudtuk meg, hogy hát ott is beütött a, az alkohol, és ugye hát utcára tették azonnal, hogy nem játszanak ilyen dolgokat. Hány gyereke van? Csímnek? Igen. Kettő, van egy fiú, meg egy lány. Ön nem járt nála? Nem, nem, nem járt. találkozott-e vele valaha 1980 követően? Igen. Nem, nem. Hát én mondom, hogy nem voltam kint, ő sem volt ide haza, úgyhogy... Ha szemben jött volna önnel az utcán, akkor tudta volna, hogy ő volt fényképe, vagy nem biztos, hogy megismerte volna? Hát most az elkövető elmúlt két éve már adagok összevisz, hogy megtaláltuk egymást ez a technika segítségével vagy a Skype-on keresztül beszélgettünk. hát rendes változáson ment keresztül, de hát mindjárt, ugye, hát mondanom, ő is szeretett rajtam az időn de hát az én meglátásom szerint öregebnek néz ki, mint én. Vagy ezt ki szegényt, ugye most már nincs velünk. A telefonszámát a fia nagy valószínűséggel tőle, tudta? Meg... Igen, azt gondolom az ő telefonjában, mert ugye a gyerek segített minden mert én nagyon lemaradt ezekkel a technikai dolgokkal, tehát abszolút nem kezelte a az állítógépet. Azt követően, hogy, azt küvetően, hogy ön, ön megkapta ezt az SMS-t, visszaívta az SMS feladóját, vagy pedig nem? Hát a fiam által, mert ugye sajnos én sem beszélem a nyelvet, tehát nagyon nyáris angol tudással rendelkezem. Nem tudtam egyből... De a fia felírta? Nem, nem is azt írta a gyerek rögtön, hanem hogy csak hogy beszélni szeretne velem. Aztán uh -huh. ugye tegnap a fiam uh -huh. beszél persze angolul, és ő vele velesték a dolgot, ugye mert az hogy időkülönbség miatt már késő volt. Igen, terve én is belekerültem ebbe az időkülönbségbe, amikor beszéltem Rőrik Gézával. Visszatérve önhöz, rövid kanyarokat teszek magammal kapcsolatban, hogy... A gyakorlatilag tegnaptól máig mit alult önben föl? Ez, ez volt a furcsa, hogy tegnap mondom, a tegnap, sőt, még ma reggel is teljesen üres voltam, tehát a, a szó szoros értemében, hogy mintha hát semmit nem jelentett a dolog. Abszolút nem érintett meg, és beültem a kocsiba, és elkezdtem a munkámat, és haladok X irányba, hogy amíg tudom hallgatni a rádióját, addig rendszeresen hallgatom, és hát a zenék azok egyszerűen. Hát látja, ez a rádiózás csodája, hogy ezt erről még hát, erő, egy, az elején, egy... hogy... De látja, ez ugyanaz a történet, mint az a smiley, amit kaptam attól a hölgytől, akivel meg a szombat töltöttem. Hát hogy ne ragaszkodnék ehhez a kibabrált melóhoz, ami tényleg egy árbozkosárból való, egészen fantasztikus, de most ismét törölve. Um... Ami föltörtönből, az gyakorlatilag egy ilyen izé, olyan, mint amikor az ember hány, nem? Tehát, hogy akkor abban van minden. Pontosan. Tehát egyszerűen nem voltam ura a saját testemnek. <gül> egyszerűen ordítottam, mint a kocsiba, mint a sakál. És azt meg tudja neked... A könyv belőlem, és még most is látja, elsüklik a hangom. De miért engem hívott fel? De ki az, aki a legközelebbi kapos? Hát az ugye mégiscsak az édesanyja, tehát az, az nem lesz kihagyható. Tehát az hogyan van? Tehát ő már birtokos ennek a hírnek x órája, ő meg nem tud semmit. Én tegnap voltam kint szegénykémnél, a nővéremnél, akik, ugye már gondoskodást kíván 86 évesen. Mint anyám. Tegnap beszéltem vele is szegénykém szellemileg teljesen, is úgy, hogy nem tudom, hogy ezt hogy fogom vele De tegnap ezt... úgy döntött, hogy nem mesélj neki? Nem. Tehát tegnap már későm, mondom, ez este felé kaptuk meg a hírt igazából, tehát akkor ő már alszik, ő szegényke, ugye hajnalba kell, ugye vízhajtó, egyebek, és korán tekszik a mert... De a nővére tudja, vagy a nővére se tudja? nővérem se tudja, még ő sem, tehát őt sem hívtam fölest este, hát, de ma semmi, És ugye az én saját családommal megbeszéljük, hogy hogy legyen, mint legyen ez. Hogy... Hát valami olyan SMS-t kéne küldeni, ezt nagyon, nagyon kulturáltan csinálta az öccsének a fia. Tehát, hogy beszélnünk kéne. Ugye ez sajnos itt ugye nem fog menni, mert ugye Ausztráliából, ha küld valaki egy SMS-t, hogy beszélnünk kéne, akkor az embernek alapvetően nem jó jut az eszébe, de azért nem mindjárt a legrosszabb haz ez másféleképpen van, hogyha hagy egy üzenetet, hogy beszélnünk kéne, akkor ugye nem értik, hogy miért egy SMS-t hagy. Nem mondom, hogy hívjon fel utána, leadom a ramblin on az öt emlékére. Viszont hallásra. Nagyon szeretném, és jó rádiózást mindenki. Jó rádiózást, igen. Itt? És most... Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Tiszteletem, Fiala János vagyok, rádióriporter. Folytathatom? Hallgatom. Néha fölhívok vaktában embereket, mert kíváncsi vagyok arra, hogy vadidegenekkel el tudok-e beszélgetni. Van öt perc? Há, dolgozok, de... Mindenki akadom. ezt mondja. Valaki azt mondja, dolgozik, van aki azt mondja, nem ér rá, mindenki keres valami kifogást. Mindenki azt gondolja, hogy valamit akarok tőle, amit ő nem akar. Én nem gondoltam ezt, hallgatom uram. Az iránt érdeklődöm, hogy én hol találtam meg Önt itt a világban? Hol vagyunk most helyileg? Helyileg Békéscsabán. Békéscsabán. Azt képzelje el, hogy az én lányomnak a szülei, a rokonsága, azok mind Békéscsabaiak. Tehát akkor a feleségem. A volt feleségem, a igen, csinálta. a volt feleségemnek a, az, értem, anyuka, értem, értem. az anyukája, meg az apukája, és ennek következtében voltam többször is békés Csabán. Tehát a kedves mama, meg a kedves papa. A két nagypapa, igen. <gül> igen, igen, igen. igen. Ön helyi? Vagy bevándorló? Igen, igen. nem, nem, nem. B békés Csabán igen, született, vagyok. és ott is élt eddig az életét? Igen, igen. Semmire se kötelező válaszolni. Mivel foglalkozik? Megértettem. gépjármű javítással fogalak. Milyen jellegű gépjármű? Személykocsi, busz? Inkább teherautó. Teherautó. És hogyan lett az? Hogyan lettem ez? Mm -hmm. Tó, ez nagyon régi történet. <gül> Autószerűlőnek tanultam, aztán, aztán az lettem. Autó is akart lenni, vagy így hozta az élet? Hát... I igen, igen. Mivel foglalkoztak I a szülei? I illet, illet, illet, hát én autószerelő szerettem volna lenni, de hát annak idején az autószerelő szakma az egy csókos uh, hely volt a, a, a szakmunkásképzésben, most lök mindegy, hogy középiskola vagy nem. Tehát nem fértem be oda, mert a protekció az nem volt. És... Hát akkoriban még az ilyen szakmák, azok, azok ilyen csókos állások voltak. Hány, hány éves? hány voltak. Hát én 55. Igen, gondoltam az életkorából adódóan, mert uh, uh, uh, el tudja magyarázni a nem 55 évesek számára, akik mondjuk legyenek 25-35 évesek, hogy mit jelent az, hogy annak idején ahhoz, hogy személykocsit uh, uh, javítani tanulhatott, volna, ahhoz csókosnak kellett volna lennie? Hát bizonyos embereknek igen, de bizonyos körökbe, bizonyos helyeken, vagy bizonyos iskolákba, vagy hogy mondjam, biztos érti ez. de most de, arról valsz, hogy abban, abban nagy pénz volt? Lehetetlen. Hát, ö, ö, akkor egy ilyen csábító szakmú volt egyébként, meg ilyen nincs, beállítottságú voltam, tehát már az általános iskola 6.-7. Hetedik, hetedik osztályban gokar, szakkör, a lanam, tehát akkoriban még voltak szakkörök. <gül> na, de, de volt annak a rendszernek jó oldala is, na, akkor így fogalmazok. Miért most hát, már nincsenek szakkörök? Hát ö, csak azok számára, akik meg tudják finanszírozni. Aha. A gokárt szakör az azt jelenti, hogy ön autóversenyzett? Nem, nem, nem, nem. nem. Ez az, iskola, egy, az egyik általános iskola keretein belül, ugye fölkarolt egy tanár, vagy nem tudom, hon, tehát én akkor ezzel a részével istenigazándiból nem foglalkoztam. Tehát, na, az nhs intézte a honvédelmi képzés keretén belül ugye a, a különböző tevékenységeket. Legyen ez rádiózás, búvárkodás, modelkedés, modellezés, bocsánat, füszöztők, <hazok> már, hogy érthető is legyen. Hát, a... <hazok> És maguk a gokártok go mennyire voltak, lehasználtak? <hazok> Hát volt mit javítani. Volt. De... De csak javította, vagy bele is ült? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát itt alapvetően nem javításról szólt a tevékenység akkoriban e dolgokárság hanem öö, alapvetően persze, hát a oktató bácsi, akire már nem is emlékszek, aki ezt fölkorolta és intézte ott a dolgot, az, uh, nyilván a komoly műszaki dolgokat általános az iskolában 6 8 osztályos gyerekek mehettek, és akkor nyilván a 6 még csak a be, meg hát ezek nem versenybokártok voltak annak idejében, de egy kis benzigőz megcsaphatta az, azokat, akik, akik, akiket egyáltalán érdekelt. Ott van, aki ott maradt, van, akinek nem tetszett a szaga az meg elment. Na, tehát én úgy tehát én egy kicsit ott ragadtam, az apám már akkor 40 éves csepel motorját üzemkészétem, el is kaptak fel a rendőrök egy 125-ös lemezvillás csepelje volt apámnak ott a sufniba, ami, ami, ami már nem ment vagy húsz éve. Na, tehát, nem ő, volt jogosítványa? Úgy, Hát, 14 éves voltam. <gül> Mondjuk ez, erről a motorról, azért azt tudni kell, hogy ez a motor, ez annak idején. tehát Nem volt olyan teljesítménye a 125 köcentivel most, mint most ezeknek a robogóknak, 50 köcent és robogóknak. Tehát nem volt jogosítványom persze, de hát útburkolat sem volt, ahol a motor rosszul meg sem. Akkor hogyan kapták el? Hogy, hogyan kerültek a rendőrök egy útburkolattal nem rendelkező területre? Hát valami jóindulatú ember földnyomott, aztán arra tévedtek. Nem bántottak, nem bántottak, hazatolalták a motort, és. Mit mondtak a szülei? Tisztviselő. De mit mondtak, amikor visszavitték? Ja, semmit, hát mit tudtak erről, tehát nem, nem volt ez Tudtak ők erről. Egyedül vagy társaságban mutorozott? Hát a bátyámmal. Bátyám, ő, ő, ő mondjuk egyével volt idősem nálam, tehát nem nem nem, nem, nem, nem, ez, tehát nem Neki se volt jogosítványa. De ez azt jelenti, hogy ketten ültek a motoron, vagy mindig csak egy ember és a nem, másikat mennek nem, nézte? Nem, mindig csak egy mindig csak egyikünk. Kitoltuk egy olyan helyre, ahol tényleg a madár saját, ott egy fosfor mellé. Na, nem, nem Mennyivel lehetett bele menni? A... Hát az az egész nem ment úgy, nem ment ötvennél gyorsabban az egész motor, hát mondom, kisebb volt a teljesítményem, mint most egy ötvenközcet is fogom. Gondolom bukós nélkül, vagy azzal? Nem, nem, nem, nem, ezt megkövetelték a még, tehát nem, nem volt itt semmi baj, csak valakinek nem tetszett, valaki irigykedett, hogy nem tudom mit csinált, és... És akkor szólt a rendőröknek hogy itt a fiatal gyerekek motorozgatnak itt az erdő mellett. Mekkora hangja hát... volt? Hát nem, nem, nem, nem, nem Nem, nem, nem azzal volt ott a baj. De nem olyan motorozást kell elérzelni, mint amikor most pörgetik a motort úgy, hogy azt hiszik, hogy az utca a versenypálya, tehát nem, nem, e, kezdeti kis szány próbálgatások meg, mit tudom én még, aztán mikor mondtuk, hogy hát de a kokar csak körbe is járunk, hát minden, akkor legyítettek egyet, aztán na, toljátok haza. Hol van az a motor most? A Azt hiszem, elvették a pipát, hogy meg <gül> tudjuk beindítani, aztán toltuk haza, aztán vége lett a motorozgatásnak addig, amíg nem volt jogosítvány. Hol van ez a motor most? Hát... Nem tudom. Nem, El, nem tudom megmondani. Eladták? Hát jó kérdés. Nem, tényleg, erre nem tudom. Maga. Mi van a bátyjával? Hát a bátyám bátyám az van. De a hangjából azt, azt következik, hogy olyan fura kapcsolatuk lehet. Hát egy kicsit fura a kapcsolatunk, tehát ritkán beszélünk. Nekem nincs testvérem, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lehet az, amikor az embernek testvére van. Alapvetően e, mi a gond a bátyjával való kapcsolatban? Erről nem szeretnék beszélni. Szülei meg vannak még? Nem, meg már nagyon régen. Temetőbe jár? Igen. Nem minden héten, de... Na, ahhoz, hogy az ember a szüleire gondoljon, ahhoz nem kell feltétlenül. Temetőbe menni, így ez a véleményem, de azért néha kiszaladok, vagy, vagy csak elmegyek, mert úgy ott kerítés mellett van, vagy csak elmegyek ott és megállok, ha be sem megyek, de, de egyébként ahhoz, hogy az ember rájuk gondoljon, nem kell temetőbe menni. Milyen messze van öntől a temető? Három kilométer. Volt olyan, hogy szülői ház? Volt, persze. Mi lett vele? Az a bátyám élet. Ön pedig egy másik helyen lakik? Mm, igen, igen. Tehát tulajdonképpen ez... Na, én a még portáját megkaptam édesanyámtól, amikor a nagymamma meghalt, és akkor én azt mondtam, hogy akkor jó, akkor az meg legyen majd a bátyámék és akkor nincs osztott veszekedés és akkor így is történt és mit csinálta a nagymama portájával mennyire alakította át a saját szerint hát abszolút abszolút ha most megjelennének a, a nagymama és a férje, a nagypapa akkor rá se ismernének a házra hát mivel hogy azt a házat teljes leboltottuk. lebontottuk Aha. jó az a ház az egy szoba volt meg egy konyha mi lett a mútorokkal nem nagyon, tehát nagyon kevés bútor volt. Egy régi-régi bútor az megvan mai napig az enyém. Az mi? De az egy nagyon szép, ilyen faragott forogott szekrény. Mikor így lehet? Hát, hát, hát, hát. Régi, régi. Mennyire volt, mennyire volt aktív a nagyszüleivel való kapcsolata? Abszolút. Tök normális volt. Hát. A szegénység miatt volt ilyen kicsi ez az? Igen, illetve a háború miatt. Tehát nekik volt egy nagyon szép nagy négyablakos ilyen polgári házuk, és itt az angolok bombázták Békéscsabát, akkor egy ilyen négyes láncos bomba pont elébe kapta, pont az ő házukat. És akkor, hát a háború után azt gondolom, nem kell önnek, nem kell egysetelni hogy hogy mi volt, meg hogy volt. Tehát pénz volt a legkevesebb, tehát az maradt nekik, ami... tehát életben maradtak. Ezt akartam kérdezni, ott, hogy emberben lett -e kár? Nem, mert édesanyám iskolába járt, a testvére iskolába járt, tehát ők ott voltak, a nagypapá még meg a, a földön kapáltak. Mekkora kert van a házhoz? Hát ezer négyzetméter a porta. Hányan laknak benne? Igen. Papa, mama? Most. Hát, ne, hát hogy önök ketten. Két gyerek. És két gyerek? Két gyerek, igen. A két gyerek hány éves? az hát az egyik az 13, a másik az 20. A 20 éves az nem akar, vagy nem tud elköltözni? Hát még iskolába jár. Uh -huh. Hova? Há Gimmázióban. Az hogy jön ki? Már hogy érzel, hogy jön ki? Hát, hogy 20 éves is gimnáziumba jár? Hát, kicsit a megfelelően. Augusztus miatt, meg egyébként az óvodában is azt hogy na akkor még maradjunk, Aha. és a többiekkel majd megcsináljuk. A, a mehetett volna, anyilag mehetett volna egy évvel korábban, csak ő lett volna egyedül a csoportból, és akkor a hónők rábeszéltek, hogy Ah, maradjon még egy évig. Könnyebben vagy. Ismerős történet az én lányom is ilyen. Tehát ő is évvesztes, meg egyebek, tehát hasonló szituáció elvileg kialakulat. Ez azt jelenti, hogy most negyedik, és érettségizni fog, idén? Vagy jövőre? Igen. Igen. Nem idén. És mi lesz, ha nagy lesz? Hát egyetemre próbálkozik lenni. Aztán majd kiderül. Ön viszont. Önből mit akartak a szülei? Nyilván? Aha. Hogy értem, mit hát, a? hogy az mi legyen? Mind. Én belőlem nem szóltak ebbe bele. Nem, nem, nem szóltak ebbe bele. Végülis csókos nem lett, nem lett e, autószerelő, nem. de ami lett. Gép, a, a, a mezőgazdasági gépszerelő lettem, és utána nyilvánmivel, hogy én inkább az autók irántozódtam, mint a kombajnok iránt. Ezért továbbképeztem magam aztán. Elmentem ilyen. A maga ura vagy egy nagyobb cégnél dolgozik? Hát magam ura vagyok. Van egy műhelye? Hát igen, igen, igen, igen. Tehát gyakorlatilag, amikor volt ez, én előtte a TS, egy Téjezbe dolgoztam, és akkor, mikor 92-ben volt ez a lehetőség, akkor mi így összefogtunk aztán csináltunk egy kisebb Kft-t. Minden négyen meg vannak még? Nem. Nem. Hát most persze egyedül vagyok. Mi lett a többiekkel? Hát az egyik az elköltözött Békés csaváról egy nyugdíjba ment. Egy meg nagyon szomorú, de most megbetegedett. Két éve és is azóta is beteg. És hanyad magával dolgozik itt? Hát most csak velem együtt vagyunk nyolcban. Mekkora a konkurencia a helyben. Kérdezeti azt is, hogy mennyire könnyű a megélhetés ezzel a műhelyel? Manapság hát, sehol nem könnyű. Manapság sehol nem könnyű. Minden. Mindenhol, mindenki egyre jobban mindennek. Utána néz, csak, amit nagyon muszáj. Hát én nem panaszkodok, mert megélünk belőle így, ahogy vagyunk, de. Nem bánnám, hogyha egy kicsit jövedelmeződ lenne úgy számomra, mint a kollégák számára. E, most a műhelyben találtam meg? Igen. Mind dolgoznak éppen? Ó, hát több, több autó van most. Január az mindig január-február eleje, az mindig jó erős, hála Istennek. Minden kulcsafnak az az első kérdése, hogy mennyibe fog ez kerülni? Nem. Még, még most se. Hát, főleg a régebbi kuncsastoknak Tudják, hogy Áron dolgozunk, hogy dolgozunk Ezt dolgozunk, azok nem azt kérdezik Hanem azt, hogy mikor lesz kész És például az, amin most dolgoznak amin, Ahonnan elszólítottam Az mikor lesz kész oh. <gül> Melyik mikor van? Amelyik egy óra múlva van amelyik Két nap múlva van Amelyik holnap Ez egy mekkora hely ez a műhely? Hogy képzeljem el? <gül> mekkora hely. Uh -huh. Ez egy ilyen üzemcsarnok méretű, vagy mekkora lehet? Igen, igen, igen, igen. Hát teherautókkal foglalkozunk, tehát. És minek épült annak idején? Ennek? Ez, ez, ez hát, annak idején csúkolnak. Csak voltak szebb idők, amikor mi fejlesztettünk, bővítettünk, akkor megdupláztuk a négyzetméterek számát, és de annak idején az eredeti műhely az csúkolnak Amikor azt mondja, hogy szebb idők, akkor mikorról? milyen időről beszél? Hát, hát, hát, hát, hogy hívjuk válságnak? Hívjuk, hívjuk válságnak, ugye? Igen. Jó, akkor a válság erőtti időkben. És most melyik válságról beszélünk a sok még, hát melyik, melyik, melyik 2008 ott volt, ugye? Igen, igen. Jó, 2008-ban. Számol még azzal, hogy lesznek szebb idők? Hát én bizakodó vagyok, mert ha nem bizakodnék, akkor becsuknám már rég a boltot, de meggyőződésem, hogy soha vissza nem térnek azok az idők. Tehát, ahogy mondja a mondás, egyszer volt Budán kutyavásár. Mikor volt utoljára Budán? Budán? Uh -huh. Két éve. Ott most milyen idő van? Mert itt például én most Budáról beszélek, a svább helyről, itt még reggel is havazott. Békés Csabán, milyen az idő? Békés Csabán reggel havazott, most már csak szállingózik, de nagyon picit, de bízom benne, hogy délutánra már el is olvad. <gül> <gül> Tehát tulajdonképpen először látunk havat télen. Azt mondhatom. Annak idén, amikor én ott voltam, akkor elmentünk a Körös partra, ami valami gyönyörű. Ön ott nyaral, vagy messzebbre megy? Hogy még egyszer? Hogy én a Körös part, az, egy örök, az örökre beleégett az emlékezetembe, ami ott Békés Csaba mellett van. Ön arrafelé nyaral, vagy messzebbre megy? Az egy szép utca. Én nem arra fele lakom, én, hogyha akkor ezek szerint egy nagyon picit ismerős Békés Csabán, hogyha hallott azt a kifejezés, hogy Jamina. Igen. Akkor én Jaminával lakok. <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy szóba állt velem. Én köszönöm. Viszont hallásra. És megkérdezhetem, hogy miért volt erre szükség önnek? Hogy szükség semmiképpen sem volt, eh, időnként az embert elfogja valami vágy arra, hogy vadidegenekkel elkezdjen beszélgetni. Egy olyan rádióban dolgozóval van egy kis stúdió, ahol a hangmérnökömmel elvonlok, felváltva mondunk telefonszámokat, ön, tehát egyenként adjuk ön, ön, össze. Ön az a fiala János, aki a tévébe is rengeteg műsort csinál, mert hangjából itt él. Igen, én, én vagyok az. Igen. Aha, aha, aha. Oké. Okay. Nagyon szépen okay. köszönöm. Viszont hallásra. Viszont